أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء بنا وصوركم فاس انا سهركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين نحكي <تصفيق> <مخكة صفح> الله جل جلال پل وحدانیت بیان کو او داغی دلیلی ذکر کوز بیا دوبارہ اللہ جللہ جلال ہو دیزے نیوبل دلیلی عقلی که ذکر کی دا اللہ جللہ جلال ہو پو وحدانیت باندے او پو توحید باندے او سرا و سرا اللہ جللہ جلال ہو او انسانیت باندے دخپل نعمتنو تذکره هم تذکرهم کئچه انسان د نعمتونو ته وګوري او د دې نه عبرت واخلي او د الله جل جلال هو وحدانیت تسلیم کوي او د الله عبادت او شروع کی او الله خپل رب و منی نو دا دلیل دی د الله جل جلال هو پروبوبیت باندې چې مربي الله تعالی دی تربيت کوونکې د پوره کائنات د انسانانو د الله جل جلال هو ذات الله تعالی فرمای الله الذی الله تعالی غزاد دا ته جلال حکم الارض ګرزول د ستازو د پارزمکا قرارن زاد قراره نظم کې توبره الله جل جلالو قراری والے ګرزول مستقر دي نو کوو ګور زمکه تعالی جل جلال جلالو په داسې پوزیشن باندې پیدا کړی دا ځینسان بدی باندې ګرځي نو د ګرځېدو د برابر برابر داسې نرم نه دا ځینسان بګېډوبې او کوو ګوره کاروان د پګې نو کاروان دې د برابر برابر دا کوو ګوره نو کوې پګې کې د کوې د برابر برابر دا کاباده پګې کې نو آبادی د پره قرارې دې آبادی پګې کول شي هر ضرورت د انسان د ځمکې نه جړې په صحیح طریقې زراغت پورې کیږي الله جل جلالو زمکه زیاده قراریګر زولید انسان د پر پ ژوند کې هم او کوو ګورین الله جل جلال جلاله زیاده قراریګر زولیده د انسان د پاره پمرګ باندې هم کچره انسان وفات شي نبيام پر زمکه کې قرار نسی اعظمکه هغه د ځای ور نو د ټولو سیزونو د پاره سفر د پاره هزار د پاره بلډینګ د پاره کار کوي د پاره او په جوون کې او په مرک کې داله جلله جلارس مکه ځای د قراری دا دا انسان ګځول ابو هواته برابر د موسمو ته برابر دی دا. عبر د انداالله بارنونه پیوریږې برابر کړي د ځای قراري د انسان د پاتې کېدو دی اوم د انسان پهژون کې د انسان دپاره د قرار ځی او د انسان د مرک نه د انسان دپاره د قرار ځای اوسما اسممال ل را بنا نه انچت د د سخت سق په محفوه چت محپوظ داسې چت نهدي با چې دا غورځې کي ی انسانې کې کمئ وخت پ تیر شي لکله زر کاله دوه کاله بې بندې په زرګونو کاه تیر چې خدان ک کې چې چته را په منګ با دا به انسان پهیره کې ګ ج لکه دغه زور شوي دی دغ شاتیرونه دغه طرفونه په کېدي دا را غورې دووا په مزه خیال سره ګر اسمان دا غور دوالله نو محفوظ چت او بهترين چت په کې د لټو نه الله کړل غټ لټوم لگے درځه انسان خپل انتظامات کوي او د انسان د شپې د زیرو درنا ضرورت دي نذیر لټو نه پکې الله تعالی تنظیم کړل پره کائنات د پر الله جلال هو د غټ د تنظیم هم کړل او د پره کائنات د زیرو لټو نه تنظیم الله تعالی هم کړل دا کړې انسان لګرانه خو هي د انسان پیتره دي د دې وجې ځان ته زیرو لګې د دې وجې الله جل جلال جلاله د شپې چمراणा پیدا کړل ده نا نر مرणाला د لګا تاسو خیال کړی چې په کوم شپه باندې وریږي او مکمل اسپام ډام پلي شو بلکل په بالکل ګوب تیاری یو بل ته انسان بالکل نقاري اجګم معمولې معمولې ضرورت د بسترې و غیره یا سې غستلی اغستلي ناغم انسان برابرول نشي الله جل جلال جلاله د انسانيت لپاره اسمان انتهایی بهترین چد لټونو د هر شي تنظیم محفوظ چد د انتظام انتظام اللهجلله جلال وکیدي او م او الله جلله جلال او صورتتونې درکی دي شکلو در کړي تاستا تا په احسنه پهښایسته کړيدي الله تله سو کوم شکلو نستاسو نو د انسان فشان په مخلوقاتو د کې پټولله حیواناتو کي د انسان فشان خپې مخلوق نشته پ ټوله کې بهترین مخلو چې دی هغه انسان د لکه د خلک نل انسانه في الله پرمای انسان الله تعالی په بهترین نټانچ کې پیدا کړی بهترین چکل کې الله تعالی پیدا کړی نو تاسو فکر وکړئ انسان هر هر بدن ته هر ازوی ته وګور پخپل زيبه نه بهترین مناسب انداز سره په مقابلې د نور حیوانات بهترین سپات په کې الله تعالی کې دی عقل په کې الله تعالی کې دی قوت په کې الله تعالی کوه چې کومه یې مناسب کوایې دې وګورکړه انسان کې د اوریدو قوت مناسب دی اس د اوریدو قوت دې دې نه پر اوریدو شي دې دی چې بودو حال ته به شپې او دزار کول دې ته بد ټوپک خبردان تا لګا نه په استرکه باندې ډیر ډیر خوب وه نه ور او دا مناسب مناسب قوت په کې الله جل جلال هوې نو قوتونو په اعتبار سره د ذات په اعتبار سره د صفات د اندامونو په اعتبار سره انسان ته غوره بهترین شکل کې الله تعالی پیدا کړي دی انسان تعالی تعالی بهترین شکل بهترین صفات بهترین قوات ورغدی ورزکه کوم منت طیبات اور رزق درکړه دی الله تعالی رزق ورکړه دی الله تعالی دیته منت طیبات د پاکو دوم د سيزونه نو تاسو وګورئ دلته د دو خبری کابل غور دی یو خدا دی چې رزق صرف دی ته نه چې انسان بس د روټه خري دي ترېزه کوي کجې کونو رزق عقل نراجه او شهر وکال نکاله ده انسان رزق بهترین عقل الله تعالی ورکړي حلمي ورکړي کدی کوو رزقن زوجن صالحن بهترین بيبي ورکړي او کراباتن او کرامن عيالن یا کراباتي یا رشتہداري دام رزق دي کدی کوو رزق علم نافعن کلنا کله علم نافع کدی کوو رزق عمارتي والا او کلنا کله بهترین وګد عمرونه او کلنا کله الله جل جلاله انسان ته پاک زړه ورکړي او دغ رنګې کله انسان کلله انسانته الله بهترین طبیت ورکی کله نه کلهسهحوت ورکی بهترینې کپړی وړي څومره د انسان جمله ضر وړیت چې دا پر ز کې را ځي او صرف خوراک د ریزک نووي دا د رزق یو او یو روکن دی نو ور کې در کړی من تعیبات دفاکو نه پر رزکوونو کې دام رزق د خوراک نه بیا وګوره الله جلله جلالو په انسان بندې حیوانات حرام کړي چیاږي کې مثلا سپېره اوس په هلال و انسان کې و سپېټو خبر دا نتا لګن دکرنګ چې سمر گنده زناور دی خنزیر دی پاکه د لټوب دی خبر دا نتا لوزا سنور زناور دی نور زناور دی چې کوم انسان داغه وغه په انسان باندې غلط اثر کړی نو الله جل جلاله هغه وغه هغه حرام کړی دی بیا حرام دی د بل ملکیت په انسان باندې ګنده اثر کړی د دې وجنه پردیش الله جل جلاله هغه حرام کړی چې کم ونه د انسان طبییت له بهترین طاقت بهترین سپات ورکي سیزونه الله جلله جلالو د انسان د پر حلل کړړی بیا وګورهومره حیوانات مفرزات ی مرقببات نه لکههیوان د ټانټی ته چې سره یا سره غنم تا دی چې شپ شو د سیزونه رای ځای کي او انال داپ کې مثال چا دا پهې غړه چای دا پهې ټمه چې دا په کې پیا رولی دا پهکیلوکان وورلی دا کې چاول او لیدې په لاته روټه پرته دې په لاته سالین دې په پیازی او سره پریکړې دې په لاته ټماټر او سره پریکړې دې په یو شی بل شي د انسان رزق به ترين رزق تر طيباتونه دې مرکبات استعمالي به ترين خوراکونه هغه الله جل جلال جلاله دې انسان تور کړي ورزکه کوم ورزکه ورکلې دې انسان ته مهنت طيبات دې عمد خوراکونه به ترين رزق الله وتور کړي زالیکم الله ربکم اور الله نعمتونه ذکر الله نې متونونه ذکر کی نپیا او پسې شارو کې ظال کوم دککه کوون کې لام کې د ل د ذکر کړی اسمان چتی محبظ کې کرکی بهترین شکلی درکی دی د کا چې هر ی او ځ چې پایی کې ټول سیزونه کاپړی خور رااکونه نی کوونه بهترین ماخولونه هر ش پهکې داخلې دککه اسکوونه در کوون کې دککه چې د ظال کوم الله او را بکوم دککه کې چ الله دا الله تعالی دې رب کوم داسته دا سو مربي دې دې تاسو پالي نو پالون کې څوک دې الله جل جلاله ذات داس باب دې دا الله پرې زمکه کې را خلیلو کې دي په بازو کې سشتره نه بده کې کون چوون کې الله تعالی دې نو الله سره تعلق جوړ دغه اسباب ترته الله تر دغه ورنه دا الله کې دې ته وي ابه ته وي د اسباب نه دې خره کې وي انسان زین تدار درت لې چې چې داسې ځونه الله را کړي نه پالل دا کوي دا بهترین ریسونه پالل کې د غزمه کې انسان پالي الله تعالی دا خبره ختم کړ چې نه ګورې د ک پالون کې ندي دا خالی اسباب دي دا خالی د تربیت اسباب دی زالیکم الله ربکم د ک كون کې چې د الله تعالی د ک رب دی پالون کې دا غه دی مربي د دی مربي ګوري دا, دا اسباب نه ندي پتبارک الله برکت والده الله تعالی او چې تعالی الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی والحي دکه الله تعالی دې الحي دی دې حياتي کامل الله تعالی ته حاصل زموږ استاد ژوند نو ژوند نو الله راک ختم بش او راز براشي دسترګي پټي پنا بش دا الله حياتم کامل له د حيات ته پرچکم صفات پکاري لګوري دل شو د غرنګی دل شو قدرت شو علم شو کلام شو انسان ژوندې څومره صفات لګیدلې د ژوند سره کم صفات د الله تعالی دی نو کامل سپات الله جل جلاله کامل ژوند دی لا اله نستحق دار د دا بندګې الاهو مگر دک الله تعالی د هميشه هميشه فدعو د دعا دو معنی دی را به کې فدعو هو او بل عبادت د الله او یو او معنی عبادت فعبدو هو عبادت د الله او اځې معنی د دعا ته الله نه واله الله هميشه ژوند دی مستحق اقدار د بندګې د دغه بندګي کوي او خپل ضرورت دا غن غواړي مخلصین خالص کې له د الله له دینه چغه بنهوت چغې موقع غیررو غیر اللہ چغې موقعه اب د چغې موقعه چغ کویانو الله توی نو مخلینه خال په داسې حال کې چې خال کوون کې د له د الله تعلا لله دی نه لله هره هر دو عا له هره عمل لره خص کوون کې الله دپئ الحمد الله رب العالمین الحمد ټول تعریپ د الله تعلاه پرې. رب العالمین چې ټول کائنات پالی پالون پالونکي د ټولو مخلوقات د خالی اسباب دي او الله مخلوق جوړ کړی دی الله تعالی د مخلوقات د پرپګرز پا کچی مخلوقات پیپالی دا زه په اړه الله الذي لا اله الا هو جل الذي اغزات جال لكم الارض ذكر ذل دزم لكم استعده بار الارض ازمك لكم ال انتفاعكم استعده بيد له سبب د قراري زيد وسيد و, و السماء اسمان بنا انتت چت محفوظ ور کوم او شکلی درکه د تاسوته فاحص نه پسستا کړی د سوه کوم شکلو نه ستاسو ه ځکه کوم اوورځ کې درک تااس داامنت تو ی بعد د فکوده خوراکون نهظیکم دکه کوون کې د افیل الله تعالی لا ربکم دی رب وکم فالون کې ستاسو دی په تبارهله او چتی تعالی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی. هو الحي هو ذا قال الله تعالى کامل كامل جندره لا اله نشت حق دار ده بندګ الا هو مگر اده فدعوه عبادت کده قال الله تعالى يا فدعوه فاستس دعا والده کال الله تعالى مخلصين قد سال کې خالص کون کې عبادت خالص کون کې له دې الله تعالى الدين الدين لرا يا الدين دعا لرا چغي او بلنه لاله الحمد لله دول تعریب الله د پردي رب العالمين شفالون کې د مخلوقات دي الحمدلله رب العالمين ولاك وال الصلاه والسلام على رسوله مدنيوالي اصحاب اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب ربنا اللهم زيننا بزينه ایمان واجعلنا حذوته المهدي اللهم تصدق في خاطر اسك الله اكبر بركاته الدنيا شرط رسوانه مصدي الله دا كلام زمونږ نه یفقط شرط کې پکار راو يا الله سامح في نجات زريو يا الله قبر كي نجات زريو يا الله مسلمانا الذي درسنا التوفيق وير الله قبر طروان يا الله التوجه مش تمامنا مسلمانا واستاذ الله تزمن راضي الله